Bon vespre i bon any! Gent d'uny 14 de llet segle XXI eh, t'atreves escoltant el programa Sintonies Faracorda el qual s'emet tots els dijous a les 9 de vespre aquí a la teva a Titoeta Ràdio a les 108 de CFM a internet a www.titoeta.cat també a través de la xarxa d'internet Uh, M'ho podeu sentir a Ràdio 77, www.77wordpress.com. Bon vespre, amics i amigues, i bon any, amics i amigues de Titoieta Ràdio i Ràdio 77. Uh, després d'una sèrie de programes dedicats al món de les versions, uh, ara sí, retornem a la línia habitual del programa. Uh, bé, com, com bé ja, ja el coneixeu posant temes clàssics eh, i revisant aquestes bandes pioneres i d'altres, més actuals, per, per no perdre el nord de la realitat. I com no, eh, no mos poden mai parar mai. Mocelleller sellengo i obviar si he revidat de gent mónge molt en volta. Allà vam volar tot ja viure. Molts pits, inevitablement, com ja sabeu, Uh, Seguirem denunciant i mosseguirem quillant en sors veritables responsables de tanta misèria, confusió, injustícia, manipulació i, i, i bueno, botxó. I botxó. I, <laughs> i botxó, directament. Creiem que és el que circula més per aquest món tan podrit. Bé, entrant en matèria, començarem escoltant una banda que en els seus inicis Uh, feren un punt bastant rabiós i contundent, uh, que tot seguit uh, acabarem de comentar. Bé, aquesta banda és English Dogs. com us hem dit, eren els English Dogs, una banda procedent de Regne Unit de Grand Ham, una banda que es va formar el 1981 fins una primera etapa el 95 i, i en una segona etapa amb, amb, amb uns sons i realment amb un, amb un rotllo un poc diferent del 2007 al 2008 quan es, es tornaran a ajuntar heu sentit la cançó de Free Kill, la veritat és que és un dels temes més conegudillos, no? Podríem dir. Eh, Fredo Kill és un, un dels temes que pertany a la seva primera demo, al 1982, una demo sense nom, una banda English Dogs, eh, que té 7 LP's, eh, ha col·laborat amb tres compilacions. I té un parell de pes més. una banda que va començar, com us hem dit, amb un punt rabiós eh, i bastant pioner en aquests sons, amb no? sons sí. en, en sons sí, sí. contundents sí, eh? sí, pure punk. <laughs> I acabaren a les, a les, a les, a les derroteres de, com moltes bandes d'aquests estils amb el metal. Actualment només continua tocant un dels membres originals, per això us feia referenci a aquesta segona etapa de reajuntament, podríem dir, no? del 2007 al 2008, i dir que bé, que va ser una banda que en els seus moments, fent honor a la poc coneguda que... Que, que ha sigut, realment. Bé, la gent de certa generació li sona o, o, o sí que els té coneguts, mm. però no ha sigut una banda d'aquelles tan, tan mítiques, no? Ja, sí, a la veritat, no, no els coneixia. No, no. Sí, almenys en el, el, el, el, el sentit de... de de famós o, o de segonaguts. No? Dir que el 1983 van ser els taloners nada más i nada menos de GBH eh, a la seva gira per Alemanya, amb la que també van empalmar eh, a la gira dels Dischers a Anglaterra, en tornar d'aquesta gira a Alemanya. I bé, eh, sense dilatar-nos més, passarem, passarem a la... El, el segon tema ja bastant més proper ja, sí. ja no xerrarem de, de bandes tan llunyanes però seguirem en sa branja. vinga Avántate, empieza a luchar, me cago tot, se ràpid que duen el bad days. Molt bona banda, eh? Molt bona banda. Banda d'aquí de Mallorca i hem de dir, eh? Que he desaparegut allà, però un nivellazo, eh? A nivell de contingut i a nivell musical. A molts m'ho va influenciar, eh? Personalment. Quan l'he veig al primer pit me l'havien impactar i... I llavors va bé, me l'encantaven i també m'han influït per per participar o intentar participar de la lluita per canviar aquesta merda de món sí, sí, jo, jo crec que d'aquestes bandes que fa honor un poc aquesta fama de, de, de, band, de, de, de bandes contundents a Mallorca no? de bandes sí. amb, amb cert nivell no? sí, Està, sí, sí, sí, la veritat és que Eh, podríem dir que és una de les bandes que ha don, donat bastant contingut no? sí, en aquesta bé, escena i, també ja crec que sí, van, se varen fer conegudes eh, per la península, inclús l'estranger varen sortir sí, sí, sí. recopiataris d'Alemanya i Uh -huh. d'una banda va tenir molta a, repercussió a qué nivel sí. sí, heu sentit uh, levantate aquesta, aquesta canya de tema de ser únic a l'EP es nunca olvidar la lucha que varen treure l'any 1998 a través de diversos segells independents i això, com han dit, es bad taste és com un emblema d'espunc de Mallorca i a més d'espunc compromès com en aquells anys, eh, sí, ja tots els membres anaven a moltes manifestacions i estem bastant implicats. <laughs> Involucrats, cosa no? Cosa ara per cert, eh, dins el moviment punt actual eh, deixa mucho que sí, desear Sí, sí, eh, se n'ha faltar i estaria molt bé uh -huh. que, i tornar a ser eh, simple que això que participaven de la lluita de ser ocupats que hi havia via, Home, i... per, per sort no... no una, amb ells. Per sort no és una cosa generalitzada, eh? hi ha sí. certes excepcions sí, però no, no, general, no al nivell que igual no. <laughs> hi havia abans Però bé, llavors and um. contundència. Un bon sà, so, eh, aquests gens? Sí, no, no, a més a més estan registrat, eh, estan registrat amb un, un so amb uns nivells superals, sí. vale, que, Acostumats a certs nivells aquí amb el tema tècnic de, de so, ha sigut un tema que veia, sí. que, que, que, que ha picat des del principi. Ha explotat. No, no, aquesta contundència de, de so sò, eh, feta per la banda No Second Chance, una banda de, de Regne Unit de Londres exactament, formada el 2010. Heu sentit el tall 6 de, del disc Face Reality, i la cançó amb el nom Reality, un, un disc enregistrat han el 2013 i produïts i editats per Ruktion Records, no sé quan una banda que, que, que és relativament... Eh, sí, recent, malena. no? jo no, no coneixia l'on descompte la... mm. bueno, ara tres LP i bé poca cosa més de material és una sí. banda bastant, bastant estudiant. recent sí. bueno, no com aquesta banda que us anem a posar ara una banda ja <ríe> podríem dir que quasi, quasi clàssica relativament sí, sí. nova, no de les clàssiques del 70 i pico, però una banda s'ha convertit sí, sí, en una clàssic. bastant clàssica. Eh? A Bidó. parlant d'aquesta banda suèca, des de Jives, d'aquesta banda eh, nascuda a una població d'allà de Suècia, nomenada Fagersta, l'any sí, l'any 1993. Heu eh, sentit la cançó Ous Martet, que hem estret, eh, que estret eh, de, de recorri pilotari que van entreure l'any 2001, dels millors temes de fins a llavors, que se nòmena Your New Favorite Band. Bueno, de fet, aquest, aquest recopilatori no és un recopilatori, sinó que és, és, un, bueno, és un àlbum, com si diguéssim, eh, fet de, de dos discs anteriors, sí. dels dos anteriors discos, no? I, I per cert, els de Jives ja ara s'han fet bastant coneguts. Eh, tant que fins i tot eh, toquen a grans festivals i, uf, i tenen una porana escena allà de la més espectacular. Vestir, surten vestits en, en trajes d'època... De de, de de blanc i negre, allò i... rollo elegant, no? sí, rotllo... sí. de professionals. Sí. <laughs> no són molt punxistes, diria. Home, fa negar que triguen roll, així, sí, carrat, aquesta no. línia sèc que de són bons, són bons, però punxí i punxí són. Ve, canviem de terços <laughs> uh, ara posarem algo un poc més contundent. Acabeu de sentir Fortress, un tema extret del disc A Light in the Darkness de la banda Citizen Arrest, una banda procedent de Nova York creada al 1989, nada más i nada menos, que va durar fins al 91 van durar pocet, però estan hibança, fa tot i engenya, van deixar emprenta, eh? van, van deixar emprenta no sí. de un idees que són contundents, també un gran descobriment. Uh, un gran descobriment que no, sí, que que no, no... jo no ja havia sentit nomenant el grup, sí. no, no el tenia sentit i no. m'han agradat molt, no havia profunditzat. Sí, sí, sí, Bé, un un disc enregistrat el 89, com us hem dit, entre aquesta petita temporada, podríem dir així, que van estar tocant eh, només dos anys de, de durada aquesta banda veu una banda com heu escoltat una banda de hardcore punk de, de green core o catalogats amb eh, també amb el power sí. violence no? que, estils d'aquests no? i bé, com, com hem pogut constatar una banda bastant influenciada amb tota la línia de les bandes del hardcore de, de, de, dels anys 80 no? sí. de, de Nova York i tot això i de la zona de Boston i de per allà sí, sí, sí. escolta, sintonia és fora corda un programa xatxipirudi i guai del Paraguay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 Sintonies fora corda tots els dijous de 9 a 10 del vespre aquí a Tituilleta Ràdio, el 108 de la FM i a www.tituilleta.cat I ara com no, no podem deixar davant de banda el comentar el radical retrocés de drets i llibertats així com l'expoli públic que patim en l'actualitat per part dels governs i autoritats eh, en total consonància, com bé sabeu, i complicitat amb els bancs, la patronal i fins i tot, últimament, com han pogut veure a, a, a, amb si iglesi. sí. con, con, con la Iglesia, com la Iglesia hemos topado. <ríe> ja ho de Don Quijote i, i ara més que mai. <ríe> es que en pot tens estem retrocedint... Però a Jeri Quesi, és pot franquista. Ara en aquesta llei que ja provat en Gallardón, que per cert el seu sogre és un ministre de sèpoca Franco. Sí. En com, home, i... com com moltes referències sí. que podem trobar dintre del partit del PP, no? Sí. Petit, partit franquista, no només per les polítiques que imparteix, sinó no? mm. pel, pel seu pesat imborrable, sí, no? Sí. Amb la vinculació directa de les famílies que, que sempre han governat i governaven a, no només els 40 anys sí. a, de, de, de, de Franco, no? Sí, sí. Mm -hmm. són atzereu directes. Mm -hmm. I d'en Baigesta Llei d'Avortament, es que estem retrocedint per una cosa és xandalosa. Bé, l'altre dia ho sentia per la ràdio i deien que, que, que, que eh, se legisla si, si ja definitivament la prova així, així com està, així com l'ha aprovada en Gallardón, en aquesta reforma de la llei d'avortament, uh -huh. i de, estarem en nivell de països camiran. Uh -huh. O sigui, països retrograds. Retrograds a tope. Ultrarreligiosos. Ostres, per cert, mira, ara que dius Iran... Eh, eh... Uh, també vaig veure una notícia per internet uh, de, de les felicitacions del, de, del, del Maharajah aquest que, que mana allà a Iran <ríe> Fel, sí, sí, Felicitant al govern espanyol uh, expressament pel, pel tema d'haver posat la llei antiabortista. Sí. És que és molt fort, sí, o sigui, una felicitació sí, sí, òbviament a nivell sí, sí. oficial, no? Sí, sí, sí, sí. <laughs> té ja la marinera diràs. ara que em fas, em fas referència sí, sí, sí, sí, de països retrógrads no? ja per, per, per, per fer comparacions encara que siguin odioses però en sí, aquest cas venen que més, més que millor sí, i, altra, i a més que és una llei classista una llei mm -hmm. que, eh, que, que vull avortar i d'o podran fer passats som un rena estranger i pagiem molt, no, o sigui, no, no, no. que podran fer els rics i els ríques. De ja que som pobres sí, sí. i de la marginalitat i vetena sobres drastes que pot duixar i totes les conseqüències que, òbviament, sí. comporta no? una llei així, no només, com, com a vegades en, es, es poden igual arribar a veure, eh, els que es deixen entreveure interessos econòmics, només, sí. sinó que, a més a més, en aquests casos no només són morals, sinó que, a més a més, sí. eh, a sí. darrere hi ha tota una maquinària i tota una, tot, tot, tot una, tot una sí. història. No? Eh, xerrant de, de, de, de, de, de lleis... De llei, Retalles, eh de, de lleis retrogrades i de i de lleis on òbviament el el, el ministre de Justícia el senyor Gallardón aquest que semblava una mosquita sí. muerta i és sí. més fatxa i és més fatxa sí. que bueno que sí, que, sí semblava sí. un un, un, un, un, uns del sector del sector moderat del, sector moderat del sí. PP i ha sigut de lo més reaccionari, de lo més franquista fatxa i feixista sí. perquè ja em diràs tu eh, aquest, aquest tema de aquest tema de les, de de, de les, justícia, les noves lleis de, de, justícia, de eh? justícia que hagis de posar Pagar, que pagar absolutament per qualsevol tipus de recurs, sigui amb multes de, de tràfic o, o en qualsevol procés judicial, això, bueno, pues, eh, té aquestes conseqüències de, de, de quasi de, de, de, de, de, de poder utilitzar la justícia només eh, l'elitisme o, o la èlit que s'ho pugui permetre econòmicament, no?, perquè ja recorre una simple multa de tràfic, ja representa com a mínim ja de moment pagar 200 euros. Sí. Per tant, aquí hi ha tota una maquinària, tota, tota una estratègia, no, no només de, com deia amb les altres lleis no només moralista i retrograda en aquest sentit sinó que també eh, omplint ses arques com, com mm. bé sabeu que han estat fent fins ara expoliant absolutament tot el, sí. tot el tema públic no? i, i, i sa llinta en sa línia aquesta de, de, de lleis que, que mos retrocedeixen a temps més escurs en uh, no homenar sa llei també ja ha fet els seus col·legis, el seu col·legis col·legi en, en Fernández Díaz... Hombre, l'altra fatxa! Sí, el ministre de l'Interior... <ríe> un ...una llei de Seguritat sí, Ciutadana... Sí, sí. Sí, sí, ...que t'ha de tapar els pèls de punta. Sí, sí, sí és escandalós. Ah, i, i, I a més ja han afegit tots els temes de la Seguritat Privada, i sí, sí, sí, sí, aquí ho ajudem, sí, sí, sí, sí, el tema de control social, control moral, però a la llei de fer negoci. Perquè la Seguritat Privada... Té, té, molt, tots... té molt a veure amb aquest, amb aquest moviment sí. de, de fitxes i aquesta, aquesta, aquest canvi aquest canvi de, de lleis i aquest enfocament tan brutal eh, cap, al, cap a tot el tema de la privatització òbviament sí. amb aquests beneficis no? sí. a veure a, a més a més la gent es pensa que no només, no només és una llei de PP a més a més disfressada de seguretat ciudadana que té collons la cosa perquè aquesta llei s'ha sí. fet justament per abolir les protestes tan nombroses que hi ha hagut arrel del 15M etc, sí. com, com bé sabem però, va, que a més a més, a darrere té un doble resero, tot això, que és intentar donar poders a totes aquestes empreses eh, privades, que recordem, recordem si cercau una mica per internet, eh, tot això, com solen dir els forasters, té molta amiga, mm -hmm. perquè té molta tela a darrere, que és tot el tema de totes aquestes empreses eh, interessades, òbviament econòmicament. Em eh, pogué exercir la seguretat eh, de... mm. ciutadana, per dir alguna manera, la seguretat eh, a, a tot arreu, no només en l'àmbit privat. Eh, però no només tenint aquests poders i aquestes atribucions com a la policia, no només això, sinó que a, a, a podran abarcar la seguretat absolutament a tots els llocs, des de jutjats, eh, amb l'àmbit privat que ja hi són i tal. Sí, sí, eh, sí, sí. Òbviament, eh, pels, pels que no ho sapigueu i vulgueu investigar una mica internet, en, eh, ja com us deia, està bastant ple, que tot això són empreses eh, també són empreses arebes de totes aquestes famílies feixistes, mm. feixistes d'ultra dreta franquistes, etc, etc, etc, com podeu veure com la levantina aquesta de seguretat a Valenci que les institucions públiques, contracten i fan servir per per entrecometas la seguretat d'aquests estaments allà a València. Sí, son, quan són una guarda de matons quan una guarda, feixistes... no, no de matons, d'ultradreta de, de partits d'ultradreta vinculats a Espanya 2000 i bueno, amb, amb membres seus ja imputats i, i jutjats per, per delictes d'agressions de, i, bueno, en fi, sí. això, aquesta és la seguretat que vol el PP La seguretat privada De les seves empreses eh, Feixistes d'ultradreta Reaccionàries i molt perilloses Recordeu, molt perilloses Sí I no hem d'obviar I no hem d'oblidar i, I hem de saber que aquesta llei De seguretat privada Està recolzada per PNB I per Ciu eh? sí. No només el PP això, això ho hem de ah, La dreta nacionalista eh, del País Basc i de Catalunya també hi té interessos sí. i també són lo que són en sí, fatxes sí. per, a... sí, per bueno, ser un païsat escuda, -se, bueno, això és un altre tema que en podríem estar xerrant sí. eh, hores no? sí. amb, amb l'oportunisme aquestes maniobres polítiques aprofitant-se de tot el tema o el, almenys que alguna gent té amb el sentiment aquest independentista que han sabut inculcar també a, la, a, a certs sectors de la població, no? Mm. Eh, aquests, aquests nacionalistes no, hem de, no ens hem d'oblidar no que fan polítiques de dretes, sí. i és la dreta patronal eh, dirigent de, ah, sí, sí, sí, sí. de desenes i desenes d'anys en, en aquests... En aquests Sector, en, aquests, en aquestes regions sí. d'Espanya de, de, no? sí, sí, com sí, són sí. Ciu i PNV ja podríem eh, també fer una pinzellada sobre tota la trajectòria que ha tingut el cas Raval i la manipulació mediàtica que ha tingut l'assassinament la, la, la, d'en de, de, de, de, Benítez sí, d'aquest de, de, sí, de... ciutadà empresari del Gaeixample ciutadà, ciutadà de, de, de, de l'Eixample vivia allà a l'Eixample sí. i com, bueno, com podríem desdibuixar una mica i podríem estar xerrant hores de tota la manipulació mediàtica que han sofert, que si alguna vegada s'havia drogat que sinava de Viagra, total, ells no han sigut al final, els assassins gossos de quadra, ells no han sigut han matat entre cinc tios fotent-li una pallissa en terra. I al final ho han fet anar de tal manera, vull dir que això reflexa molt eh, com xarran sí, les el, polítiques de, del PnB sí. i del Ciu que moltes vegades semblen molt, sí. molt... progressistes sí. i molt anti PP però molt clar i sempre van de samar des PP això no, sí, no sí, els interessos I són els ser. interessos polítiques de, de... polítiques de dretes dreta dta B i bé i, i el que deèiem en aquesta llei tan rerògrada com, com és la, la de l'aavotament no? que, que xrra això... anem han 30 anys enrere com en sí. quasi totes aquestes lleis. I, i, i, I sumant encara a tot això, eh el que van a saber de la setmana passada, aquesta pujada dels pujada... 11% dels de recursos energètics clavar, de de de socorrents Yes, bé. Es, és escandalós Qu aquest tema ho sí, hauríem d'investigar aquest tema ja és per, per sortir al xerrer començar és escandalós institucions bé i tot el que, que... ha comportat les, les mides que, que ha fet el PP no? sí. amb aquesta Am Am llei del control dels recursos energètics com és per exemple que això ja és no escandalós és de, de, de TVO d'Alforges <laughs> és, és el, el que en, en està penalitzat com diuen ells està penalitzat però bé, la, la història és que han prohibit i, i han deixat d'incentivar el que són utilització de la utilització del, dels recursos energètics lliures entre cometes sí. eh, i de les energies alternatives com poden ser Uh, Solar. la, la, les solars o sigui, sí. ara mateix està prohibit diuen, no, no, si ho pots fer, però amb molts impostos sí. que és el mateix que prohibir-ho perquè no sí. volen incentivar perquè la deuta que tenen i el xanxullo que tenen amb les hidroelèctriques ha de perdurar temps, temps i temps així ho podem veure amb els antics presidents tots col·locats sí. a les hidroelèctriques sí. més sí. descarat no pot ser sí, sí. són els mateixos, això ja diuen de la parte giratària i de les, per a eh. més clar, aigua quan un president i de la capa d'assassor a una d'aquestes grans multinacionals, ara privades, però que eren a banda de l'Estat, o sigui que són els mateixos que s'amunten el seu negoci el de la partícula. Els seus txanxullos, els seus txanxullos sí. expuliant el públic. I és aquesta casta que m'agraden, és ja, bueno, una cosa que és per rebentar. Així com sa dreta, és s'està llevant sa careta i està actuant sense complexos, i doncs Esquerra hauria d'actuar igual. Mira tot. com està la s'esquerra es que es que... Bé, doncs així Estan la, la, la realitats Amics i amigues Podríem estar xerrant Hores i hores d'aquest tema Bé, eh, ara eh, Seguirem amb un tema ben adient Anomenat Un tema de Quarto Reig Una banda de Zaragoza Amb un tema ben adient Amb el sí. tema que ara xerraram Hombres asquerosos Hombres asquerosos Thank mm -hmm. you. Repressiós, repressiós, puta puta, repressiós, més adient no, no podríem sí. haver posat un altre tema, més no. concis, clar i explícits. Sí, aquesta gent de Quartos Reis que eren superpunquis, eh? Eh, no, no. eh? Amb aquest tema, Hombres Asquerosos, que, que heu acabat de sentir, que van entreure la seva primera maqueta, que eh? se nomenava igual, Quartos Reis, eh? que van entreure l'any 1984 reeditada Redita, en, en, en format vinil el 2007 no? per desobediència a sí, records em sí, sembla m'ha paret cert aquesta maqueta eh, això la, me la van emmaure en mà ni ni uh -huh. No la van distribuir, la distribuïen així a l'opunti, uh -huh. en De quan Exactament. hi havia, encara hi havia el, els famosos cassetes. Sí, hi Sí, uh -huh. sí els Quartos Reis, eh, aquesta banda de Saragossa, eh, formada l'any 1981, i que, a molt sentit, tenien un sa molt punqui i una, també una actitud i una estètica la l'Odysharge, allà anaven en crestes, sí. pinxors... Home, eh... bastant influenciada, no?, per sí. tota aquesta onada d'aquells eh, anys, no?, eh. dels anys vuitantes i tal, amb, el, amb les bandes aquestes típiques, això, eh, l'Odyshar, eh, eh. eh. el GVH... Totes eh. bandes mítiques d'espunt de eh. ingles. Ah, bueno, curiós que hi tocaven dues alotes, no?, sí, cosa sí, que... Sí. que... A més, en aquella àpoca, aquest no era molt comú, hi no. havia les i però sí, totes sí. temes... Però en general és sí. vera que no... Ja, sí, sí, no hi havia... La dona ha... no, no, no està tan alliberada, per dir-ho com ara. Uh -huh. I és... I és curiós i has de, de, de celebrar que en aquesta banda tan punqui eh, uh -huh. això, i participassin dues altres. Bueno, I tan explícita. Eh? La veritat sí. és que no tenen la, el, les lletres són bastant explícites i directes. Sí, sí, Hem de dir sí, per sí. si teniu curiositat de, de cercar-los. Avui dia, amb lo relativament fàcil que pot arribar a ser eh, cercar per per la Però, xarxa, no? Sí. no? No hi havia poesia. Sí, no, exacte. No hi, no hi havia massa romanticisme ni sí. massa poesia. Bé, ara canviant de, canviant de terços, una banda brutal. Sí. A veure si qualcun d'altres coneix. Eh, pareu, Segurament. Pa, pa, pareu orella. Ara, ara us la comentarem. Quina, quina velocitat, quina velocitat, com no, uh, pels que no, se, uh, no sabésiu uh, què estava escoltant, aquests eren els famosos Naples Deaths una banda d'Anglaterra, de Birmingham, eh, formada el 1981, ja heu vist mm. aquesta, aquesta brutó mesclada sí. amb la velocitat, la brutalitat, sí. i amb, un, amb un tema bastant representatiu d'aquesta banda, sí. Sí. com és el tema d'escum, fred del disc, escum enregistrat, el 87. El 87, el seu primer disco i que fotien una puta canya però sí, a època no, no. Era, era brutal. Bueno, era... En els seus inicis, podem dir que els nepalders en els seus inicis, fins al primer disc anterior a aquest, feien sí, una espècie de sí. hardcore punk bestie, així, sí. Un, sí, un punk brutot, podríem dir, influenciat així més amb el, amb el tema de amb el tema més de, de, de bandes com els crats, així com podríem dir sí brutal, experimental, una cosa així una mica d'allò, amb el que posteriorment van canviar de formació i l'estil, eh, de, de cantant-se radicalment per sons bastant més feixucs, <ríe> accelerats, bruts i bé, creant aquest estil... Uh, aquest estil sí, el... anomenat greencore, que podem dir que podrien ser ells no? sí, potser. Se'ls uh, se considera els creadors oh, d'aquest estil, sí, el greencore perquè sí, de... sí. uh, Segons, bé, una entrevista que vam en amb la Bateria, la sí. Bateria es va ser ell que va inventar el nom de Grint sí. perquè sabeu que en anglès aquest son de bateria, aquesta velocitat que li donen, és el grint. grint. I, sí. i de llavors, aquest estil de, de tocar així tan ràpid i tan brut, és el nom de Grint, Grintcore. Grintcore. I, I bé dir que també hi han passat músics eh, destacats eh, de bandes conegudes Uh, com els Catedral, els God's Flesh, els Terrorizer i els Cargas, no? bandes que ja, ja, ja tenen un, un perfil de so bastant contundent. Dic que actualment només queda el baixista en la formació original del 81 i, i que, bueno, que tenen, com a curiositat, tenen un EP bastant interessant que és de, de versions a diversos grups mítics, ara que tot just hem sí. acabat de fer aquest, aquest bloc de quatre programes uh, de versions, i bé, aquest EP que van treure em van amb covers de bandes com Agnostic Front, Críptic Slauter, Sepultura, Anticímex, Dischers, Massacre i Creator. Sí, dir, una molt bona selecció per, sí. per, fer, per fer bandes. Un band mescladís de, de, de, de punk i trash metal, sí, sí. que era un palo que varen barretjar eh, els, els punk i el metal d'aquella poca. Sí, una, bona I... se, una bona selecció de bandes per fer, per fer versions, la veritat. Sí. I seguint amb aquests sons tan contundents, eh, ara posarem una, una banda que podríem dir que és paral·lela amb eh, aquesta gent de, de Napaldet, uh -huh. ja que dos dels seu fundadors d'aquesta banda que posarem, de look-up, eh, van tocar a ja en... Napaldet. Bé, i un, el baixista, anant amb el record que ho diuen, el baixista, en Shane Embury, encara hi tot, i és un dels fundadors d'aquesta, de Look Up, uh -huh. aquesta formació de, de Reino Unit que l'any 1998 es van formar i que, bé, ara sentireu la cançó Afterlife Impurgatory, que hem estret aquest primer tema, ja hem de d'aquest primer disc que van treure l'any 1999, anomenat Pliassurs Pave Swivers, que van editar, a través del segell Nuclear Blast. El look-up, eh, això, a part dels membres de Napalm Dead, també poden trobar membres d'una banda així de black metal, que eren els mm. Cradle of Field, i el seu cantant, eh, bé, molts de vosaltres ho coneixereu, inclús, fins i tot, potser ho vareu veure, ja que és el cantant de Disfear, aquesta formació uh, yeah. suetxa, que van venir tot ja, per cert, aquí. the Gaze, no? Sí, també d'At the Gaze. At the Gaze i així o s'estan sigui, xerrant d'una dona super banda, gesta de Look Up. A ve. <fixi> Quina canya, tu, aquests lock-up. <ríe> I després d'aquesta de, candela fina, eh, ara escoltarem a la banda BAP, una banda d'Euskal Herria, d'Andoain, exactament, una banda que, eh, formada el 1984, que va estar enregistrant i tocant per tot, fins al 96. Escoltarem la cançó Derecho a la naturaleza, eh, extreta del disc... Bavaruna Taaza Popular, un EP eh, que, que trencava, trencava el silenci d'aquesta banda amb la primera maqueta, eh, enregistrada el 86 i reeditada el 2003 i incloïda el disc Bacen, que és un CD DVD en el que s'inclou el darrer eh con ser en directa al no. gasteche d'Andoain. Sí, un gasteche emblemàtic i que ben, que estava van bandes brigadas les brigades antipoiciales, que molta gent les coneix. Eh, bueno, o Barbarunata a popularra o Aluvia Ibersa popular, que sí. varias versions, eh. Sí. <laughs> I no, sí, que estes VAP van estar sempre molt vinculats amb aquest gasteche i també molt vinculats a ser jutes socials de uh -huh. de uh -huh. uh, una banda molt compromesa i esta de BAP. Bé, sense més, aquí teniu els BAP Dret a la naturalesa. i després dels BAP seguirem, per concluir aquest programa eh, i com a darrer tema, una proposta eh, una proposta de la banda Baton Boys, una banda de San Fernando Valley de Califòrnia, una banda formada al 1985 i escoltarem la cançó Suicide Ride, extreta del disc Baton Boys, que és el seu primer disc enregistrat al 90. Bé, una banda influenciada, molt influenciada pels Ramones en la que inclús van participar en, una, en un disc de, de covers de versions dels Ramones, el Gaba Gaba hey, i bé, perquè us feu una idea de la índole en què es movien, una banda que ha talonejat a grups com els DOA, els Satanic Surfer, els Surfers, Sperm Beers i els Docket Dogs. Sí, i res, quan ja no m'ho queda temps, per dir-vos moltes coses més, recordeu-vos això, que el dia 7 de gener els 200 s'alleixen la lluita convotent una nova batlla contra totes les barbaridats aquestes del govern d'en José Ramon Bauzà. Del senyor José Ramon Bauza i la seva camarilla. Avidó, eh, bon vespre a tots. I fins una altra. Vinga, bona nit. Salut.